Upande pande kama gari yule mama yani kaangalia vitu ambavyo amekuja navyo Dar es Salaam sio vitu vizuri sana mm. kaja kutibu lakini kaja na miskule, watu wale ambao aliokuwa na wafuga mm. kaja nao huku. najiuliza sasa watu wamekuja nao kufanya nini sasa wa, we wa, watu wengine wanawaona au unaona peke yako? Mimi ndio nawaona, lakini sijui kama wengine walikuwa nawaona kwa sababu alikaa kwenye nini? Kwenye seat kawaida au? Walikuwa wenyewe hawakai kwenye siti wanakuwa wamesimama kabisa. Mm. Lakini mimi kwenye terrace kwaona wale watu niliwaona pale tulivyoshuka pale tunatoka kwenye treni. Mm. Tunatoka nje ya gate. Mm. Kwa sababu niliposimama na yule mama ndipo simama. Ikuje kuangalia hivi naona marueru ya watu wengine kama giza fulani ndiyo nikaonyeshwa sasa live sababu uwezo wa kuona ile misukule ni nao na yule mwenye misukula sioneka kama mimi nimeiona no. unaona hawezi kujua sasa hata akijua huwezi kunijerui mm. ha, mungu kuwekea mikono ndo kama hivyo tu maswali mengi mara wengine wao wofanya wengine wa kuuchi unaona hivi e, wengine wanauza vitu pala, wengine wanauza vitu ambavyo sio sahihi kabisa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 Kwa sababu yaani usiku ule mimi kitu ambacho nilichokula nilikula usiku ule nilikula biskuti na juice tu. Sikupata tamaa ya kwenda kununua kitu duka, kwenye mgao. Hata chips. Yaani hata chips sikupata um, niliviona ni vile yani, vitu. Mhm. Mm tulivofika pale ni kalala tulikuja tukalala huku. Uku kwa nani? Huku kwa zena. Mhm. Mm kwa mama moja hivi kule. Tulifika majira kama ya sana. Mhm. Mm hivuamka asubuhi kwa sababu tulifika usiku wa Jumapili. Tulifika usiku wa wa Jumamosi. Kwa mkee Jumapili. Jumapili ndio nikaja kujishughulisha hapo kwenye yoba, badani mm -hmm. Siku ile niliombewa lakini nilitapika baadhi, nilitapika kama azima kama 4. Mhm. Mm zilitoka mwilini lakini ikatoka na sindano moja kwa imebakia sindano moja au mume mwilini hapa. sindano ilitoka ili si ili uku, kwenye mguu. Ilikuwa inaonekana ilikuwa inaonekana. ilikuwa ndani ya mwili lakini ilitoka watufikisha toka, toka vinaonekana raibu pale. Tuye nye. Ilichomoka, ili Ilichomoka ni kama vile kushatuka. Mm. kachomoka pale nikatapekezwa hizo hirizi. Kwa yani bado sindano nyingine hapa na hii chale hizo chale, chale, chale ya msalaba bado haijafa kwa sababu haga nyingi mengi yananiwasha sana hmm. na kuna mdu inaaniwasha sana na ikiwasha lakini zile za kuona zimeshalibika kwa sababu zile za kuona vitu baya zilikuwa hapa hapa hmm. na hizi zina kazi zote zisharibika na hivi kama maisha ninaloyoishi ndo kama haya nalala nje sina kazi pa kulala sina nalala pale pale Yani na, ni pale na lala pale kwenye mkeka, kama ibada ipo naenda kanisani badani Kitoka ndo kama hivyo kula kula shida sielewi. Yani mpaka yani najikuta ni naanza kuwaza tu mambo mengi sana ambayo yani yananipelekea tu yani kushawishika vitu vingine. Vitu gani? Yani yananishawishi tu yani kwenye yani, kiwaza, ni, kama kwa sababu mimi kipindi ni yani njaa iko inakuja ni amda lakini ilikuwa sio ya kudumu kama hivi. Hmm. Mtu unapigwa na nja mpaka mtu yani unajisahau sina kazi hmm. hani kazi ambayo unaipenda kazi yoyote tu ile ambayo kazi yoyote tu ambayo itakayojitokeza mimi hmm. na mtu ambaye atakusikiliza halafu akuogope huyu mtu kama leo pitia hapana wala atasinaogope kwa sababu mpaka sasa hivi mimi nishapona yani ni kwa sababu sasa kitu kibaya sina uwezo wa kukiona tena hmm. sina uwezo kabisa kuona kitu kibaya na wala kwa sababu yani mimi nilikwaga kifika usiku saa 8 mimi usiku saa 8 yani, na naamshwa yani nafanya kama kuamshwa naenda kufanya, na kufanya mila zangu ku... nje na narudi nani. kwamba naenda kufanya mila zangu nje mila gani kuulisha kama yani mizimu yangu ambayo iko ndani ambayo ndani ya mwili wangu unaenda kuilishia nje au nje unaenda kuilishia nje sinaenda yani naenda na dawa pale naenda pale jalaran au ya panda Nanuia, naoga, na nui anaoga na maana nikiuani kioga nimefunguria inaenda kujitafutia riziki yenyewe mmm eh ila saa 11 inarudi mwisho saa 11 kabisa ikichelewa haiwezi kurudi tena haiwezi kutiki kwangu eh yeah. mwisho saa 11 au labda irudi usiku siku nyingine au ndo yeah. moja kwa yani hairudi yani ikichelewa mpaka saa 12 hairudi mm. hairudi ndio maji maji inapotea ndio wale watu nasikia watu waliokuwa wamepotea wamepatikana katoroka kazidishiwa muda wa ku kuingia Hmm. Eh. Kwa hiyo wakati unapoenda kuwalisha wanatoka wanarudi saa 11 wewe unaenda hundi. sasa kuoga ili uwafungulie. Yaani naenda kuoge kama kuwafungulia. Hmm. Nafungulia na ninapoenda viyo... na watu. Yaani hata tukikutana sasa yaani wengine, yaani nikishafika pale kwa sababu naenda na begi. Hmm. Nikifika barabarani na nguo zote na baki uji naweka kwenye begi. Nikishoweka kwenye begi hakuna mtu wenye macho ya kawaida kimbinadamu anaweza kuiona. Mh. Hmm? Hakuna mwenye macho ya kibinadamu anaweza kuniona. Ukishika katu kwenye ukiwa ucheuonekana si sionekana kuna wakuniona hata Hata nipite kati yenu. Kwa ni nini? kwa sababu yaani si ile maajabu kwa sababu kwanza pale ni dawa ambayo nimeibeba ambayo inafungua vitu ambavyo havionekani. Mhm. Mm kwa kama ile dawa mimi nimeibeba wewe uwezo wa kuniona huna. Ukiniona labda utaona na vile vitu ambavyo vinaenda kuvifungulia. Mm pole zaka kundone ulikuwa haupo kabisa na uruhusi kutoka nyumbani kwako bila nguo nguo naenda kubadilishia njia yani naenda na begi tu na begi dile begi ilikuwa tu na zile dawa za kuoga ile begi ni kwa ajili tu ya kuwekea nguo kwa sababu yani imetoka kigoma yoyo mama alivyonielekeza kasema kwawe kama we kwa yoyo changamoto ambowe umepitia yani yani wewe ulikuwa umeshaiva kabisa komani na masuala ya uchawi na uganga natakiwa yani uende ukaombewe sana sana kabisa kato ka sasa kikoma nikawa nimekuja huko yani kama kufunguliwa. Mm. Chajabu, lakini nilipofika hapo Niliombewa badala kuombewa kama yake ngozi ikaanza kuchubuka yani. Ni kama vile najichubua flani yani natoka ngozi ya juu na kuja nyingine mpya. Mm. Ko sasa kama sasa yani niko fresh kabisa. Huko sawa. Yani maswali yangu machache sana sababu so, tulikao tunazungumza huko tukiwa tuna tunaojeana hapa wakati tunazungumza ya kwamba kuna mazingira ambayo ulikao unatoka na mtu wa kawaida hawezi kukuona wewe ulikao unamwona ambaye hakuona. mimi yani, na kumuona na ya uwezo yaani na uwezo nampisha usumpisha na kama sikumpisha yani ni kama hata nikiweka njiani nikikaa hapo hmm. kinigonga nikika, ni kama vile ni pale ndio najikuta Mmm e, unajikuwa, unajikuwa au unachereza ghafla unaona yani kama vile ni kitu kinakukumba hmm. ila mimi nakupisha nakuwa labda mtane kuwa na kwa sababu nataka na kuona labda tokie mtu anayekuwa ananiona mimi live na ukienda sasa sehemu pengine umeenda sehemu sio nzuri ambayo hauonekani lakini ile sehemu siyo nzuri labda kuna watu wanaomba au kuna nguvu zaidi ya nguvu zako na mimi hayo mazingira siwezi kupita kwa sababu mazingira yote sinakuwa yaelewa na yafahamu. Mazingira wao sema wanapoomba siwezi kupita kwa sababu nikipita nikiwa kama uchi. Hmm. Pengine mi nitakuwa nimeharibu vitu vingi. Sasa hmm. e. ndiyo umepita ujui alafu ndiyo wanaanza kuomba wakati unapita. Sina pita nakimbia. Kwa sababu yaani Si kila maombi anaweza kamshawishi mtu kumshika mchawi au kumshika mtu yote mwenye njia ya giza. Mm. hapana. Ni ya kutokana na imani ya mtu. Yaani unajua mtu unaweza kuomba, kaomba kakesha ka lakini usifanikiwa kumfukuwa mtu. Mm. mtu ni imani. Na hata kwa mganga na kwa mbia, kuwa na imani hichi kitu kwamba nakupa utafanikio. Mm. So, Hujaweka imani uwezi kufanikiwa. Mm. Akupoko, kujiamini tu kusema kwamba Naweka imani, najua kwa mbeje kitu nakifanya ni tafanikiwa. Sawa. Yule mtoto ambaye uliambiwa chagua kati ya hii dami yako iliyokuwa tumboni na baba yako. Sawa. Uka Ukakataa ukasema bora damu yangu lakini ulikuwa umeshamchagua baba kabla. Yule mtoto amezaliwa? Amezaliwa. Yupo. Yupo na mpaka sasa hivi tunapoongea sasa hivi ana miezi mitatu hivi kama na hivi atakimbilia miezi mini. Waki, kio, kio. Ni wa Ni wa unajisikiaje unapomtazama? Unajisikia vizuri sana au unajisikia raha kabisa? Hmm. sana. Ukiwaza ilibaki kidogo tu umtoe na ulipendekeza. Ah uko kufika isi kwa Santa. Naweza tunalia. Mm. Yule mzazi mwenzio ambaye mtoto alifariki wa kwanza yule ni tuseme ni mzazi mwenzio wa kwanza lakini alikuwa mwanamke wa pili kwenye mahusiano yako ambaye alikuwa rafiki wa yule aliyekuwa mwanamke ambaye ulitarajia kumooa unadai kwamba ulimfunga sio lewe asipate mtoto ndiyo sasa hivi unasema umebadilika na umeacha umeshafungua wote wanafunguliwa wote wanafunguliwa wote kabisa hakuna naye baki amefungwa wote kwanza alishafunguliwa toka kitambo. m mm. e, kwa sababu na yule mwanamke yule mzazi mwenzangu yule ambaye tuiza nae mtu mpaka sasa hivi yani hicho kipindi alivyoenda kubatizo mpaka sasa hivi naona alipata mwanaume na ana ujauzito sasa e. ila hakuwai kujua kama alivyo kufungwa hakuwai kujua huwezi kujua na wala huwezi kufahamu mm. Na wala uwezo wa kujikimbilia unakuwa hauna mm. famu na jitokeze mtu tu akuona afa kukimbilie mm. e. ya, ya nyota kuibiwa kutengeneza na kufanya hivyo vitu ambavyo ulikuwa unazungumzia. Umezungumza vitu kutoka, umezungumza kuacha lakini hujatuambia vile vitu umevipeleka wapi ulivyokuwa unavitumia. hizo yeah. Izo za kutumia kwenye kuiba nyota, kusambaratisha nyota, kuuza nyota za watu. Yaani vile vitu nilivyenda kule kanisani nikaombea siku ile. Mm. Yaani kama kesho yake nilienda navyo vile viungu vyote wakaviunguza moto alivyombiwa wakaviunguza moto. Hmm. Havina kazi tena na akiviunguza kiviunguzo vigisambaratika hmm. si wale wote nilikuwa nimwafungia pale maana kuna lichupa fulani pale ilikuwa nafungia watu mh hmm. ikifunga yani nikikunuia nikiweka jina lako pale nafunga hmm. na maana nikikufunga nimekukunga na mana nikilifungua lile hmm. au likapasuka hmm. nyote mmefunguliwa sasa kama unamfungia mtumishi wa Mungu mlendani ndani sasa mtumishi wa Mungu napo inawezekana na yeye anakuwa hana imani paka kama na kama imani, hana imani kama ana imani hawezi kuingia ila kama hana imani hmm. uweza kumfungia mle pale nao namfunga vizuri kwa sababu anakua hana imani ila akiwa na imani namama utakumfunga haingimi haiwezi kuingia, kuingia pale hawezi kuingia kwa sababu kutaka kumfunga pale atakuja yeye na nuru kali sana na waka moto hmm. ambayo inaweza kusababisha pale kusambaratisha vitu vyako vyote hmm. Kwa sasa wewe huwezi kumfungia pale lazima unamwacha kwa sababu kuliko yeye uharibikiwe vitu vingi huwezi hmm. kumuweka na wala uweze kuweka mafikra ya kwenda kumfunga mtumishi wa Mungu wakati huna ugomvi naye kama ndio una ugomvi naye una ugomvi naye unaomba msaada wanakusaidia wakubwa kwa sababu unakuwa ni mdogo kwa maana kuna wakubwa zaidi ya watumishi wa Mungu kuna wakubwa ashirikina wakubwa na maana duniani kuna kiongozi mkubwa hmm. na kwenye ushirikina kuna kiongozi mkubwa ilo darasa limekaaje au utendaji wao umekaje. Yaani mwanadamu leo hii akagundua kwamba kuna gali mpya ambalo yani ni maarufu. Hmm. Kao kilijua na kule wanatengeneza gala ambao ni maarufu. Hmm. Kila ujuzi mwanadamu anao ugundua na wao wanagundua ujuzi mwingine. Kao kwenye ushirikiano. Kwao mm -hmm. kwa kama nyinyi mna ndege na wenyewe wana. za usafiri. Mna magali ya thamani, na wenyewe wana magali, kila mchawe kwamba anatembelea ungo kama mlivyozoea. Mm za kawaida kabisi. Kuna usafiri yani kama hivi yani unaweza kusema kwa sababu mimi leo nataka kutoka hapa kuna kikao Zambia. Hmm. na uwezo wangu mimi ungo yangu ya hauruhusu kuvuka mpaka kwenda kule. Hmm. kwa hiyo lazima utajipakize utaomba usafiri kwa wenye usafiri wao mkubwa. Kama nauli na kama, giani, na uli, kama ni ndege mtaenda kwa ndege kama ni gari mtaenda kwa gari kama ni meli mtaenda kwa meli Ndegi Zine, <laughs> dunia, ndege hizo zinakuwaji si ndege kama hizi za duniani nyee ndege kwani zikile zipoji na tu kama kwenye ndege yani si unapanda kwa... kama kaida lakini ile ni ndege tu ya kichawi haitumii hmm. mafuta wala nini inatumia tu ni uchawi hmm. hey, inatumia manuizi kama ni gari mtaenda kwa gari maana mimi sina uwezo bana wa kupanda ndege mimi acha nipande tu usafiri niombe usafiri mm. unalipia hela hizo hela unalipia hizi za huku au hii zi... ya kawaida hii unamlipa yule mwenye lini nunua kile chombo kwa sababu na wenyewe kuna matajiri mm. kuna tajiri huyu tajiri akinunua si kuna tajiri unakuta na gali hili unaona na gali kubwa tajiri wa huko anakuaje sasa eh mkubwa yaani tajiri ni kama vile ni yani mtu mwenye uwezo mkubwa kuliko watu wengine. huyo ndotajili. tajiri kwa sababu ana uwezo wa kuchukua kitu chochota au kununua kitu chochote anachokitaka. Ananunua kwa pesa hizi za kawaida. Anunui kwa pesa hizi. Mm. Ananunua kwa jeu ya uchawi. Huu uh, uchawi sasa ndo analipia nini yani, kulipia pale ni kama kulipia yani anaweza kusema mimi nataka nika nikanunue gari. Mm. Na gari kulinunua la uchawi anaweza kaambiwa ili gari mpaka ulipate nataka ulete kafara ya watu ishirini au 30. Mm. Yani unatoa zile kafara. Mm. Na maana kafara unazo zitowa sio za watu wadogo kama hivi za watu wa hali ya chini kama sisi. Mm. Unatoa kafara za watu wa hali ya juu kama ni wachungaji. Yaani wale watu ambao ni wakubwa, viongozi wenye veo kama 10, watano kwa kawatoa ndo wewe ni tajiri una nguvu kuliko. Mm. Ndio unapaweka kitu. Hiyo gari ukipewa unakuwa unajulikana katika ulimwengu huu na gari au ndo mtu anaweza akawa unamuona hana gari kumbe anamiliki mandege. Yaani katika ulimwengu kama huu wa dunia hii tunayoiona, huwezi mm. kujulikana. Ila bali ufahamika, utafahamika kama wewe ni mganga mkubwa au pale yule mzana huko. katika kumokopa kwenu nyie kwa kijiji, mm. ndo mnampa cheo kikubwa mnamuinua basipokujua. Mm. Eh. Bara mtu fulani ah yule ah, mzee kijiji chote kina mkokopa jinsi mnavyo kijiji au mtaa au kata mm. na ye kule anapata cheo kikubwa kwa hiyo kuna watu hawana magari huku lakini wana magereke chao yani unaweza ukawa huna gari hapa duniani lakini una gari huku kwenye upande wa kichao mmm huna ndege lakini huku kwenye hali ya kichau mm. una ndege watu wanakutambua wale wenzako anajua huyu hapa ana ndege ya kutembelea na hana nini na hiyo ndege anatembelea muda alimdangani sasa hiyo ndege yake yeny kwa ajili ya kubeba wa wasafili ambao wanaenda kwenye vikao naweza kambiwa leo tuna kikao Nigeria mnatoka hapa mpaka Nigeria wengine hawana usafiri huu ndege yake inaweza kana ndege ya usafiri na ndege yake ya kwake binafsi kutumia hmm. kwa wasafiri wacha mtajipakiza pale mtasafiri kuelekea ndio unasafiri kawaida au mpaka tena mtu hana nguvu hmm? Ni kawaida safari au paka mtu tena awe hajavaa nguo ndo anasafirishwa. Sasa labda niseme kidogo, una hizo kaingia vitani na hujavaa mganda. Ma... Watakutambua kama vipi we ni mwanajeshi. Kwa hiyo ni kama utambuzi ni kuzokuvaa nguo mnavua ndo mnapanda kwenye ndege mnaoondoka. Eh, yani kuna nguo maalum za Mgu... kichawi watu mnavaa. Nguo gani? Ah, Mbali sana. Sasa kuna nguo zingine tofauti na zile mnazozoonaga kwenye maigizo. Ni zile Nizile zile? Ni zile zile. Nyeusi kama kaniki nyekundu nyeusi. Eh, kuna wengine anavaa nyekundu, nini natokana nani? vitu kama hivyo hapo. Kwa tuseme kwenye maigizo kuna uhalisia mwingi unapotazama. Yaani uhalisia mwingi ndo maana nakwambia yaani kwenye maigizo kuna uhalisia mwingi ambao yaani upo hmm. na unatendeka. Yaani wanaigiza lakini vingine vipo vinafanya kazi. Hmm. Haya umeazungumza. Yule babu alikutamkia unavodai kwamba ukikutana na mjukuu yule utafariki. Lakini haukufariki. Unafikiri kwa nini? ni yani pale kwa, kwa sababu kama mimi pale kwanza nilikuwa siamini kama Mungu ndo anaweza kuniponya, bali nilikuwa na ninachokijivunia mwili ni mwangu. Unajua yule mzee kweli ni mganga au ni mchawi ila uwezo wa kuniroga hana. Hmm. Kwa nini nilikuwa nasema uwezo kuniroga hana? Kwa sababu unajua Unapokuwa wewe ni tajili watu wanakufamu wewe ni tajili Utaniua kweli kwa sababu wewe ni tajili Ilo kawa wewe ni mganga unayaminika alafu huna pesa. Uweza kuweza kuwa huna. Kumuua binadamu ni gharama kubwa sana. Yaani kumuua binadamu ni kazi sana kubwa. Mm. Alijitembelea kwa sababu yaani Alijitembeleeki vipi? Jana alijisengatia kimwili wake yani kujiwekea mazingira ya kinga. Mm. Kumuwa kinga kabisa si ya kumua wanadamu ni ngumu sana. Hmm. Kwa sababu yani mpaka uje kumchokonoa ile kinga iishiwe nguvu, ipungue kabisa ife. Hmm. Upate na we nafasi wa kuweza kumpiga kama ni risasi. Itakuwa ngumu sana. Hmm. Na we kwenda kuomba msaada kwa wale wanaokushinda, sio kwamba nakuja baada nipe msaduku nisaidie kumua fulani. Lazima nitakupa hela Banae kukusedia yule pale nipe kama ni laki mbili. na kugei mbili. Tunaenda wawili tunashindwa Bane, Wewe sasa nimekupa laki mbili. Unaenda kuniomba kwa mtu mwingine ambaye ana kushinda uwezo. Bana pale, ah ni mkubwa nikiwaangalia tutatoa milioni 1. Nipe milioni 1. Sasa huna hizo tena unatoa nini? Mm. Kwa unipuuzie tu kwa sababu umeshinda utakula kwa macho tuliangalia hivi mm. yeah ndoto yako na yote haya ilikuwa ni mapambano ya kutafuta utajiri. Ulichokipata unadai kwamba haujakitumia wala kufanikisha chochote katika utajiri. Zaidi ulipokuwa kanisani mganga kawa na kutumia message ondoka utamwabia vitu vyake. Haukuondoka ukaombewa mpaka vitu vingine vikavikatoka, vikaharibika. Vikaharibika katika mazingira ambayo wengine walikuwa wakija kukuombea unatambua huyu mzinifu na vitu vingine kama hivi. Hmm. Baada ya vile vitu kuharibika na mganga alikuambia ondoka usikae kwenye maombi. Ndiyo. Uli kuwasiliana naye au alikutafuta tena? Yaani ule tukani nilivyotoka kwenye maombi. Hmm. Hmm hakuwahi kunipigia hata siku moja na mimi yani sikutaka kujaribu tena kuwasiliana naye mpaka hivi sasa mmm no na wala mawasiliano naye na namba yake nilifuta kabisa mazima mm. yani kila namba ya mganga ambayo ilikuwa kwenye simu yangu nilifuta nikaifuta kabisa na sikuihitaji kwenye simu yangu kuna tofauti gani kati ya mganga mchawi na mshirikina yani utofauti upo mm. Utafauti tunakuja kama hivyo unafikia mchawi ni mtu anayeua anayewangia kitu cha mwenzake kisifanikiwe mm. yani skip da semejana yani anayekosesha amani wenzake mm. kwa sababu mchawi akiingia ndani kuna mamilioni material ni hauwezi kukuibia bali cha kwanza mm. mchawi haruhusiwi kuiba mmm akiiba ndani atoki mm -hmm kwa sababu akiingia kama hapa akikuta milioni hatafanya jambo lolote zaidi ya kuya kuangia hizi pesa lazioangia zitumie hovyo alichokipangia si zifanyie kazi moja 2 3 yani vitu kama hivyo hapo mm. na mganga kama mganga yeye yupo kwa ajili ya kumzuia anayeenda kukosesha amani wenzake mm. au anaenda kurudisha onyuma wenzake mm. yeye yupo kwa ajili ya kuainua na kuatibu wale wenye matatizo mbalimbali mm hapo ndo kuna utofauti. Mshirikiane. Ni naye ni mtu ambayo unayeenda kutafuta kila unachokihitaji kwa muda. Kwa na nashiriki leo hapa, kesho nitaenda kushirikisha mwingine. nyingine mm. nakuja leo kwa shida maalum na kesho nitaenda kule kwa shida marumu. Ila mganga unasema alikuwa ni, ni mtu wa kusaidia wale wenye shida. Eh. Ila wewe ulikuwa unaenda kwa mganga kumdhuru mtu na ukawa unafanya? Yaani mganga ni kama mchawi. Mm. Mganga ni kama mchawi kwa sababu katika kutengeneza dawa zake zile yani kuna dawa hizi za kuua na za kuponya sasa huu unapokuu umeenda kule kuna naye kutafuta dawa ya kuwa na kuna kutafuta dawa ya kuponya mm. na ye kama ye mganga kama mganga yeye yupo kibiashara mm. ni sawa yani na daktari au daktari yoyote yule ambao yupo sehemu hauwezi kusema mimi nitakuwa napokea watu ambao wanaumwa homa tu au nitakuwa napokea watu ambao wanauma ya tu. Hmm. Nikitabacho kiizekanio hospitali haipo. Ipo ya kusema kwamba ukipokea kwa anauma homa. Eh? Pomba unapokea wagonjwa wa aina zote. Yaani unapokea wagonjwa ya aina zote labda atofuati wala ambao hamuwezi kuwahudumia simu anaandikia pale anaenda hospitali nyingine ambao wanaweza kuwahudumia. Mm. Sasa nauganga ndio hivo. Nakwambia bwana tu jaribu nikishindwa nitakufaulisha sehemu nyingine kama mm -hmm. ndo Ulishawahi kukwama katika harakati zako hizo za masola ya kichawi? Mimi kwa kweli sija kwenda kwa, kwa mganga. Mm. Nikamwambia nipe kitu hichi nikakwama kwa sababu mimi damu yangu kama damu yangu. Mm. ni nzito afu mimi ni Pacha. Mimi ni kuru ajapokuado lote ya kufanikiwa kuishi. Mm kodam yangu mimi ni nzito sana na inakutanisha na kila kitu kama asili za hizi za majini yani ndo mara pake kuna siri gani kati kwenye pacha yani pacha anawezaikasema kwanza asikiliza pacha ni kitu cha ajabu sana mmm yani mtu kama mtu anajigawisha mara mbili yani ayo ni matendo ya Mungu anoyayafanya ni yani siri kama ya Mungu hmm. lazima pale katikati kati yani ndo maana ni yani pacha hawezi kungatwa na nyoka au aliyezaa mapacha hawezi kungatwa na nyoka kwa nini kwa sababu hapo katikati wewe mwenyewe siwezi kujua ni kwa nini mmm ni kweli ndio hivyo hata nyoka awe mkali mkubwa kasi hauwezi kumwata anakimbia au anafanyaje yani hata kukimbia anaweza kukaa hapo akacheza na wako ondoka lakini ukawa moga sana atakana kutishia na kutishia ila uwezo wa hmm. kugongana mmm akikugonga Hana, yani haiwezekani kwanza. Kikugonga labda ni wakutumwa. kutumwa. Kaagizo huyo sio nyoka u wa so, kawaida. Hmm. E. Kuna wakati ulifika ukazungumzia kwamba chakula moto sio moto ilikuwa uruhusi kupita nyuma yako mtu mwenye moto sio vitu gani vile au ulisema hawezi kupita. Yaani tuseme kama hivi mtu anapika upitisha chakula nyuma yangu. Hmm. Kimetoka jikoni yanaumeipua afu unapitisha nyuma yangu. Hmm. Ilo lilikuwa ni kosa kubwa sana najinai kwa sababu lilikuwa linapunguza yani nguvu mmm za madawa zangu ambayo dawa nilizo nazo mlimu wangu mmm ukapitisha yani umetoka kuopoa moto afuka nyuma angu, kia nilikuwa siri matembele Mrenda renda hivi yani nakula vizuri wakati mara kwanza ni hata nikisikia harufu kwanza ya mnenda au tembele mm yani na jisiki vingine kabisa ni mwili una Kwa yote uliyopitia maisha yamekufundisha kitu gani? Yaani maisha naweza ngasema amenifundisha kwanza cha kwanza kuwa na roho mbaya. Hmm. Haiwezi kukufikisha popote bali itakuferisha Mm. Na ukiwa na roho mbaya huwezi kufanikiwa bali utakuharibiwa kila siku. Mm kwenye maisha yani bolojiwe yani ujipi yani maisha ni ya simple simple kile kitu kione kawaida kwako hmm. kuliko kukiona kikubwa hmm. jambo ndogo unaliinua naliweka kuwa kubwa unaweza kaliweka kuwa kubwa kwa wengine kwako likawa dogo lakini kwako baadaye ukajikuta linakuwa kubwa zaidi kuliko ulivyofikiria kwa wengine hmm. kwa maisha bana amenifundisha vitu vingi sana kitu gani ambacho wawezi kufanya kwenye maisha yako kabisa kutokana na maisha yani katika maisha ambayo nililoweza kuyapitia mimi changamoto ndef sana toka nilivozaliwa, nimezunguka huku na ushirikina nimeuanza bado mdogo sana hmm. yani katika ndoto zangu zangu zote hmm. sitakufa nikarudi kuwaza kutumia dawa ayo za kienyeji m hmm. tawala sitarudi nikawaza kurudi kwa mganga hata changamoto zinipige za kiasi gani za maisha hmm. sitarudi kwa mganga kwa sababu mganga na anakusaidia lakini vile vile na wewe unam yaani unamfaidisha hmm. unajikuta baadaye kufaidika wewe sana yeye ndo anafaidika zaidi sana kuliko zaidi hmm. kwao mimi siwezi kurudi kwenye ushirikina ta siku moja kwanza na namuomba Mungu kama ameshakunisamea amenisamea mengi sana nimefanya makosa mengi sana nimetendea ubaya watu sana lakini mpaka sasa hivi Mungu kunisamea na amenikoa mpaka sasa hivi niko hapo japokuwa nalala nje nalala chini hiyo haijalishi bali ni mafunzo katika mafunzo ambayo sikoa kuyapata. Mm. Kwa yani wote nasema tu asante Mungu tu azidi tukuniinua zaidi kuliko. Amen. Hmm. Neno moja la mwisho kwa watu wote ambao historia yako au mkasa wako umewagusa kwa namna moja au nyingine. Kuanzia wale ambao wanausika moja kwa moja kwenye mkasa huu lakini wengine ambao storia yako tu imewagusa tuanze na wale ambao wanahusika baba mama yule aliyekuwa mzazi mwenzio familia upande ile wa yule mwanamke hata yule babu pia kwa sababu hayo umeyazungumza kwamba vingine ulikuja ukaambiwa ukasema ni babu na nini serikali haiamini uchawi lakini moja kwa moja pia inawezekana akawa hakuhusika ila wewe kwenye masuala ya kishirikia na ikaawa ndio hivyo au sivyo hakuna mwenye uhakika au ushahidi unao Mimi na ushadi nakuwa sina si vitu tu vya kupima vipimo hivyo vya ajabu ajabu mm. kwao yana ushadi na kuwa sina Mhm mm sasa kwa kila ambaye ameguswa na kisa chako. Namna mmoja unyingine nyingine nini? kwa yule ambapo labda anaweza kanisikiliza au ikamgusa akawa mm. labda anaweza kusema anaweza kanisamea tu hayo yameshaisha yamesha kwa yote yote hayo aliyopitia na changamoto zote hizo pengine nilijichanganya hivyo nikiwa bado na umri wa miaka mbili mpaka hivi sasa nimekuja kufikia umri wa miaka 24. Pengine ulikuwa ni utoto unanipeleka vibaya nilikuwa sijitambua nilikuwa sijielewi kwa hivi, sasa nimebepokuja kujielewa na kujitambua mimi ni nani na napaswa kuitwa nani na napaswa kufanya nini kwa kweli naomba Mungu anisamee na kwa wale wote ambao vitakavyokuwasa nisamee sana yani zile zilikuwa ni changamoto tu za kutokufahamu au kwa kukosa maarifa hmm. na swali ambalo ningesahau kidogo mtoto ambaye unasema unaye mwenye umri wa miezi mitatu ni mtoto kutoka kwa mama yume huyu mara mwingine yule niliemputa. Yupi? Yule nilompiga. Ndoku mputa. <laughs> Sawa. Na alipoenda kwao alienda ukiwa hujui kama ana ujauzito baadaye kaja kugundua. Hmm. Na ulikuwa unaishi unaishi na mwanamke mwingine tena. Au huyo ndo wa mwisho kuishi naye? yaani yani kuna uyu mwingine. Yani kuna wewe ambao nilikuwa nimeishi naye. Hapa nimetoka kubatizwa kabisa hmm. kwa ya, hmm. sikutoka, yani. M. Ambaye nilikuwa nimemwaya na watoto wawili. Kwa maana sikutaka kama vile kumsema. M. Hmm yule yeye nimemooa kabisa kwa wapi una hmm. maisha ya ndoa sasa nilishindwa kuoa kwa ndoa bado hicho ninapata kipato sasa hivi nitakuja kuoa kwa ni maisha yenyewe sinto kama hivyo hmm. kuja kumua, ba, na, kwa kweli kwenye changamoto ndefu mwanamke alinipenda lakini ni na kitu mwanamke mwenye amekuja kunipenda kwa kikimbila afu atakani basi njoo nikuoe mazingira yenyewe inaishi mahali ya kulala chini hmm. Kasema kivyo vyote vile amenitakuja kulala chini lakini nilivoni tumelala kama ukimwili hivi akawa kwa, kwa sababu babake na yule mtoto ali, alikuwa na fosifosi mazingira na mimi maswala tena kuhusiana ikabidi mbona nikamwambia mwanao huyu wawili na yule napaswa kwenda mkalea watoto kweli nisije nikapotezea muda taa nasi mkasa santi sana. Nikushukuru wewe mwanafamilia wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapelekea kutamatisha. Mazuri tuya bebe, mabaya bwage. Sina la ziada, nikukumbushe tu. Kama una kisa chako, una mkasa ambao umekusibu, unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari zinazopita chini ya screen yako hapo na kuweza kupata fursa ya kushea nasi mkasa wako na wanafamilia wa TikiTV TV kwa ujumla. Zaidi ya hapo ni kukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tikiti TV kiakili zaidi. Bye.